«Ох, ти насилаєш чари? А ну ж поглянемо!» Вона сіла. Арон геть збентежився. «Е, ну, ну, добре», – кахикнув і промовив. «Соняшник масло і стиглий урюк. Хай буде жовтим дурний цей пацюк!» Він махнув паличкою, але нічого не сталося. Скеберсид далі був заспаний і сірий. «Ти певен, що це справжнє замовляння?» – запитала дівчинка. «Бачиш, щось не виходить, правда?» «А я випробувала кілька простих замовлянь. Просто так. І вони всі спрацювали. У моїй родині зовсім нема чарівників, і я так здивувалася, отримавши листа. Мені було так приємно». Це, звичайно, найкраща школа чарів Я чула про неї Я вже знаю на пам'ять всі основні підручники Звичайно, сподіваюся, що цього мені вистачить До речі, я Герміона Грейнджер А ви? Все це вона випалила, мов, з кулемета І Гаррі аж розгубився але, глянувши на не менш збентеженого Рона, він зрозумів, що не тільки він не вивчив підручників на пам'ять. Тож полегшено зітхнув. «Я Рон Візлі», – пробурмотів Рон. «Гаррі Поттер», – відрекомендувався Гаррі. «Справді?» – скрикнула Герміона. «Я, звичайно, знаю про тебе все. Я дістала...» кілька додаткових книжок із позакласного читання. І про тебе згадано в сучасній історії магії, в розвитковій занепаді темних мистецтв та в видатних чаклунських явищах ХХ століття». «Про мене?» – приголомшено запитав Гаррі. «Господи, ну невже ти не знаєш? Та якби йшлося про мене, я б усе перерила», – здивувалася Герміона. А ви знаєте, в якому ви гуртожитку? Я всіх розпитала і сподіваюся потрапити до Гриффіндору. Його назва звучить найкраще. Я чула, що і сам Дамблдор був у ньому. Хочу, Рейвенклові теж було б непогано. Ну, добре, ми, мабуть, підемо далі шукати невілову жабку. Знаєте, краще переодягніться, бо, здається, ми скоро прибуваємо. І дівчинка пішла, забравши з собою хлопчика, який загубив жабку. «Хоч у якому я опинюсь гуртожитку, сподіваюся, її там не буде», сказав Рон, жбурнувши червну паличку назад до валізу. «Ідіотське замовляння! Це Джордж мене навчив! Але, клянуся, він знав, що то фальшивка!» «А в якому гуртожитку твої брати?» – запитав Гаррі. «У Гриффіндорі», – знову спохмурнів Рон. «Там були і мама з татом. Не знаю, що вони скажуть, якщо я туди не потраплю. У Рейвенклові, мабуть, непогано. Але уяви, що буде, коли мене запроторять до Слизерину». «Це той гуртожиток, де жив Вол? Тобто, відомо хто?» «Так», – підтвердив Рон і пригнічено сів на лаву. «Знаєш, мені здається, що в Скеберса пояснішили кінчики вусів», – сказав Гаррі, намагаючись відвернути Рона від думок про гуртожитки. «А де тепер твої старші брати, які вже скінчили навчання?» Гаррі було цікаво довідатися, що робить чарівник, закінчивши школу. «Чарлі досліджує драконів у Румунії, а Білл щось там робить для Грінготсу в Африці», – повідомив Рон. «А ти чув про Грінготс?» «Про це писали в щоденному віщуні. Але я не думаю, що серед маглів ти мав змогу його читати». Хтось намагався пограбувати секретний сейф. Гаррі аж очі витріщив. Справді? І що з ним сталося? Ну, власне, нічого, і тому це така сенсація.